Gată o te mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim por jungen în laudam și mulțumim Dumnezeu lui Isus el ne și sfânt, și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul 247. Iubiți ascultători, așa după cum este cunoscut celor mai mulți dintre noi, ne ocupăm de o bună bucată de vreme cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu, în mod practic facem un pic de studiu asupra Noului Testament. Cu ocazia lecțiunii de astăzi ne aflăm în fața Evangheliei după Matei, capitolul 27. Vom începe studiul nostru cu versetul 24, numai întâi însă de a mai parcurge un episod din viața micului negru pe nume Sammy Morris. L-am părăsit în lecțiunea trecută, tocmai după ce a avusese cea mai fericită experiență din viața lui, când îl primise pe Domnul Isus, motiv care l-a făcut ca în ora aceea din noapte să scoale toată stațiunea unde se afla cartiruit, să răspundă la toți bucuria aceasta. Ne aducem aminte că el în timpul acesta se afla pe o plantație de cafea. Nu știm cât timp a stat în această plantație de cafea. În tot cazul a căutat să se folosească, învățând să vorbească în și chiar să citească și să scrie puțin. Ulterior a plecat în orașul vecin, situat de-a lungul drumului. Acolo a învățat meseria de zugrav, pe care se părea că a practicat-o timp de 2 ani. În tot acest timp a fost un vizitator credincios al adunărilor ținute de misionari în locul acela și s-a simțit chemat în viață să vestească compatrioților săi pe Domnul Isus cel binecuvântat și slăvit, care îi dăduse și lui mântuirea. El și-a mărturisit acest gând misionarului pe nume Emil. Acesta s-a bucurat de dorința lui Sfântă, dar i-a spus că pentru a predica Evanghelia compatrioților săi ar fi trebuit să primească o oarecare învățătură. Pentru a primi o astfel de învățătură era nevoie să plece în America, iar pentru a merge acolo îi trebuia cel puțin 100 de dolari. Sami n-a răspuns nimic, dar s-a îndreptat spre partea aceea a pădurii care devenise locul său plăcut de meditație și de rugăciune. Când a apus soarele, a îngenunchiat și a spus tatălui său lucrul de care era plină inima, așa nume, Părinte Ceresc a spus el, tu vrei să vestești Evanghelia poporului meu, dar misionarul mi-a spus acum că n-aș putea să predic fără să fi primit o oarecare învățătură și că pentru aceasta ar trebui să plec în America și îmi trebuie o de dolari. Tu știi, tată, că eu nu am chiar nimic. O, te rog să-ți arăți bunăvoința și să rânduiești tu totul pentru ca această călătorie să se facă. Când s-a ridicat de la rugăciunea aceasta, nu s-a îndoit nicio clipă că a fost ascultată. Și chiar după această rugăciune atât de simplă și de mișcătoare, Socotin, pe care s-a ca și hotărâtă, a pornit îndată în căutarea vaporului care trebuia să-l ducă. În vremea aceasta a întâlnit o tânără care plecase din New York ca misionară și i-a vorbit despre Ștefan Meril și de puterea duhovnicească acestuia. Iată în ce termeni, Ștefan Meril, un credincios un misionar, își exprima el însuși impresia pe care a avut-o asupra lui Sani. Citim cuvintele de mărturie ale lui Ștefan Meri. Samuel Morris, a spus el, era unul dintre cele mai curate tipuri ale rasei negre din apusul Africii. Când l-am văzut pentru prima dată, putea să fie avut vreo 20 de ani. Locuia atunci în Liberia, unde lucra ca grav în mijlocul populației care vorbește engleză în orașul acesta. Acolo, în Liberia, a făcut cunoștințe cu tânăra plecată din New York ca misionară și cu care am avut înainte de plecarea sa o convorbire pe care nu voi uita niciodată. S-a întâmplat că Sami Morris a auzit vorbindu-se de apropiată sosire în Liberia a acestei tinere. Așteptat-o cu teamă și, de-îndată ce a văzut-o, i-a cerut să-i vorbească despre Domnul Isus. Tânăra misionară nici nu dorea ceva mai bun decât să învețe pe negri. Astfel i-a tot ceea ce știa e despre Dumnezeu și despre minunile pe care Dumnezeu le poate face în viețile oamenilor prin Duhul Său Cel Sfânt pe care L-a trimesc după înălțarea Domnului Hristos la cer. Sami a fost înflăcărat și după fiecare stare de vorbă repeta mereu. Mai spuneți! Iar tânăra femeie răspundea. Dacă vreți să știți mai mult, duceți-vă și căutați pe Ștefan Meriu din New York. Tot ceea ce știu, știu de la el. Da, vreau să mă duc să-l văd!" a strigat el. Unde locuiește?" Hmm, la New York!" a răspuns-o arăzând pentru că era departe de a gândi că tânărul negru își va pune planul în execuție. Încheiem aici episodul de astăzi numai înainte de a remarca încrederea de copil a acestui negru în tatălui Ceresc. Pentru el nimic nu era imposibil. O sută de dolari la vremea aceea, în anul 1800 și ceva, erau bani mulți. El nici nu se putea gândi la așa ceva. Dar am a încredințat Tatălui misiunea aceasta, i-a încredințat Tatălui dorința, și vom afla în uh, parcursul istoriei Sirii cât de minunat a lucrat Dumnezeu, cum a ajuns în America și ce minuni mari s-au săvârșit prin el în viețile tuturor celor care l-au cunoscut. Doamne, Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm să-ți dăm voie ca prin mesajul de astăzi să ne inspiri și nouă mult mai multă încredere în tine. Să avem și noi curajul să venim la Tine cu toate problemele noastre, știind că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ și că le rezolvi după planul Tău spre cel mai mare bine al nostru, chiar dacă noi nu înțelegem. Ajută-ne, Te rugăm, să luăm aminte la cuvântul Tău astfel și primindu-L pe Domnul Iisus în inima noastră din pricina Lui și prin El venind înaintea Ta să primim tot ceea ce ai să ne dai pentru fericirea noastră și pentru binecuvântarea numelui Tău. Amin. Lui din cer prea sfânt cum cer pâine și pover Fiți ascultători, la gândurile care le-am avut în lecția trecută în legătură cu versetul 24 de la Matei 27, le mai adăugăm pe cele care urmează acum, le voi spune după ce mai întâi voi citi din nou versetul. Când a văzut Pila că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihenitului acestuia, treaba voastră. Cineva a înfățișat pe Pilat, spălându-și rup mâinile de sânge, dar fără să se poată curăți. Ceea ce a făcut el nu se poate spăla niciodată cu apă și cu nimic din ce dă pământul. Apa materială nu poate spăla un păcat. Numai sângele Domnului Isus, vărsat pentru păcatele lumii, putea spăla și pe Pilat, dacă ar fi cerut cu credință și cu pocăință lucrul acesta, și ne spală și pe noi. Dacă ne întoarcem din căile păcatului, să nu fim capilat care a cedat cu atâta ușurință, să nu înlăturăm pe nimeni din viața noastră personală și din viața familiei noastre pentru simplu fapt că alții ne cer lucrul acesta. La fel stau lucrurile și cu privire la convingerile sau planurile noastre. Mai întâi trebuie să cercetăm și să ne documentăm adânc ca să vedem ce rău ar putea aduce lucrul acela. Să nu ne luăm după oameni și cu atât mai mult după groată când este vorba de adevăr. În materie de adevăr, groata tulburată nu poate judeca și deci nu-l poate înțelege și nici primi. Pilat n-a vrut să ține seama de lucrul acesta și s-a luat după groată, dând pe cel nevinovat în mâinile ei. Când în înfăptuirea unui lucru, este ca și când l-ai fi săvârșit tu, fie că-i spre bine, fie că-i spre rău. Pilat și-a spălat mâinile numai cu apă, dar n-a avut pace în sufletul lui. David și-a spălat mâinile în nevinovăție, înconjurând altarul Domnului, cum vedem la Psalmul 26, și de aceea a avut parte de pace și mulțumire în suflet. Pilat a înfăptuit o formă goală, lipsită de putere, așa cum facem și noi multe forme astăzi, după care n-a simțit nici un pic de pace în inima lor, așa cum nu simțim nici noi pace, și merge mai departe târâși cu păcatul după noi. Să învățăm să nu facem ca el, ci să mergem la Domnul Iisus, singurul care ne poate spăla de tot păcatul nostru. Treaba voastră, a încheiat Pilat, nu e numai treaba mulțimii, ci e și treaba ta, iubite ascultător, dacă din frică, lașitate, rușine sau interes, te lași drus pe drumul ei. Fii atent! Poți să nu aprobi ce face mulțimea, dar dacă nu iei o anumită atitudine energică, te poate târâi fără voia ta pe făgașul ei. Așa au stat lucrurile cu Pilat. El a făcut ce a zis mulțimea, nu ce zicea adevărul. Vai, tragic sfârșit, a avut de cules. În versetul 25, iată reacția norodului față de blamul pe care îl aruncă Pilat asupra lui. Citim versetul. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Vai, putem să vedem de aici cât de grozavă este ura. Cel stăpânit de această diabolică stare este gata să-și atragă asupra sa cele mai ascuțite suferințe, ba chiar și moartea, numai ca să-și vadă împlinită dorința față de cel pe care îl urăște. Iudeii și-au rostit singuri un blestem înfiorător, numai să vadă pe Domnul Isus întins pe cruce. Voiau să fie nimicit Isus, chiar cu prețul nimicirii lor, căci cine ține pe altul în flăcări, aceleași flăcări îl vor nimici și pe el. Crud blestem și-au cerut iudeii și istoria ne confirmă cu prisosință împlinirea acestui blestem. Niciun popor n-a plătit atâtea jertfe, mai ales în copii, cum a plătit poporul evreu? Cine nu-și mai aduce aminte de cei șase milioane de evrei nimiciți în cel de-al doilea război mondial? Evreii au fost izgoniți de colo până colo pe fața pământului, rătăcind prin pustia acestei lumi, ca o dinioară strămoșilor prin pustia Sinai. Când omul își cer și își caută răul cu propria lui minte, nimeni nu îi se mai poate împotrivi. Să fim foarte atenți la blesteme sau la jurăminte. O, oh, de câte ori nu se aude printre noi, să fiu al celui rău, să, mă smă, să fii tu, să fie celălalt. De câte ori nu ne dăm nevasta, copiii, bărbații, prietenii celui rău și nu ne dăm seama, nu luăm seama la ce spune. Chiar dacă noi le-am uitat, nu le-a uitat diavolul și când îi vine bine, le aduce la îndeplinire. Grija lui este să vegheze ca nimic din răul pe care ți l-ai promis, ție, omule, să nu rămână neîndeplinit. Auzi pe câte cineva toată viața zicând, ca o formă de jurământ, să fiu al celui rău, dacă lucrul ăsta nu e așa și așa. Toată viața se dă celui rău cu propria lui gură, iar când este dus la groapă, vine cineva și ordona lui Dumnezeu să ducă la rocul cu verdeață. Păi credem noi că merge așa? Dumnezeu e drept? Și diavolul se va duce și va spune, Doamne, nu ești cinstit dacă mi l iei păsta că toată viața el cu gura lui mi s-a dat mie, el meu. Oare credem noi atunci că Dumnezeu va asculta pe omul acesta? Nu, Dumnezeu nu poate călca dreptatea. Te-ai dat celui rău, lui îi aparții. N-ar fi mai înțelept iubiților să ne cerem iertare Domnului, să-i spunem, Doamne, răscumpără mă, te rog, înapoi de la cel rău că m-am dat lui. Răscumpără mă tu cu prețul sângelui fiului tău și după aceea să nu ne mai dăm lui. Mare, mare atenție! Satana ia aminte la tot și se scrie, chiar dacă noi uităm. Blestemul este fulgerul care își nimicește propria sa casă. Ceea ce este scânteia pentru benzină, aceea este blestemul pentru inima plină de păcat. Blestemat este numai omul căruia îi place să rămână sub blestem, căruia îi place să rostească blesteme, fie asupra lui însuși, fie asupra altuia. Unde-i păcat? Acolo și blestemul. Iudeii au simțit împlinirea blestemului la scurt timp după răstirea lui. Cine nu-și amintește din istorie despre războiul pe care l-a purtat generalul roman Titus împotriva lor? Peste un milion de iudei au murit în acel crud război. Mamele își mâncau propriilor copii. Atât de cumplită foame te-au îndurat cei închiși în cetatea Ierusalimului, care era înconjurată de oștile romane. Cine se ridică împotriva lui Isus sau împotriva adevărului său, mai devreme sau mai târziu, va plăti ama. Mai avem încă un gând aici. Și, într-un fel și în altul, sângele Mântuitorului Isus cade pe capul păcătoșilor. Dragul meu, sângele Domnului Isus este și asupra ta. Dar fii atent, este ori spre o sândă, ori spre mântuire. Depinde de tine și de credința ta în ce fel va fi. Facă Domnul să ți-l spre mântuire. Față de împrejurarea aceasta, iată ce atitudine Ia a Pilat în versetul 26 de la Matei 27. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să bate cu ele, le-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Se știe că la romani era obiceiul, ca cei o sândiți la răstignire, să fie mai întâi biciuiți. În versetul de mai sus este vorba de nuiele în loc de bici. Nuielele însă erau întrebuiințate numai pentru de pedepsirea celor liberi, pe când Domnul Iisus era socotit ca un rob. El a fost biciuit, așa cum se arată în alte traduce. Biciul consta din fâșii de curele cu bucățele de plumb sau de oase ascuțite la capete, care brăzdau spinarea și pieptul cerii biciuit, în l cu sânge. O sânditul era mai întâi dezbrăcat, legat de un stâlp, și apoi începeau loviturile. Henric al III-lea, regele Castiliei, zicea că se teme mai mult de suspinelurile supușilor săi decât de armatele vrăjmașilor săi. Despre Domnul Isus se spune că a fost biciuit aproape un ceas, încât trupul său nu mai era decât o rană. El privea pe călăi prin demilă, cu ochii săi însângerați, iar sub loviturile lor, trupul îi se contracta dureros. Când oboseau călăii, se schimbau. Ah, cât te îndura, Mântuitorule, pentru mine! Ajută-mă ca să rămân liniștit ca și tine, atunci când biciul destinului mă lovește, să rap toate durerile fără cârtire și să învăț să nu ridic biciul împotriva aproape lui meu. Pilat, după ce a eliberat pe Baraba, a dat poruncă să fie bătut Iisus, iar el privea executarea poruncii. Cum mai putea spune atunci că nu avea nicio vină în suferințele celui nevinovat? Îndată ce dai drumul la vreun Baraba, începe biciuirea lui Iisus. Când înlesnești viața firii tale pământești să trăiască în tine, atunci, firea cea nouă, Hristosul primește lovituri. Cu alte cuvinte, totdeauna când dai libertate unui păcat, unei stăbi lumești sau firești, unui neadevăr, unei forme goale, de atâtea ori Isus adevărul este supus la bătăi, la suferințe și la moarte. Trupul lui Hristos, Biserica, este și astăzi biciuit împlinind ce lipsește suferințelor capului. Deocamdată aceasta e starea bisericii în lume până va veni Domnul. Cerbiciuit face parte din trupul lui Hristos, dar cel care biciuiește face parte din ceata călăilor, indiferent de firma religioasă pe care ar purtau. În versetul 27, de la Matei 27, citim, Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu, și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor. Ostașii, deci, purtau pe Iisus. Dar, vai, ce fel de purtare! Vedeți, nu-i de ajuns să porți pe Iisus, ci contează foarte mult felul cum îl porți. Aceasta este important. Scrie versetul aici că toată ceata ostașilor, adică întreaga cohortă, la romani, cohorta se compunea din 600 până la o de ostași. Grozav lucru este să fii bagiocorit de o mie de inși care se întrec în a-ți face rău. Și mai ales soldați, acești oameni grosolani care își găsesc plăcerea să facă glume proaste pe socoteala celui ce suferă. Soldații romani erau o adunătură pestriță din toate neamurile păgâne care aveau o deosebită plăcere să-și bată joc de evrei. Și acum, iată un prilej potrivit. Și în persoana Domnului Iisus își băteau joc de un neam întreg și mai ales de Dumnezeul în care credea acest neam. Domnul Isus și de data aceasta s-a dovedit din plin ceea ce era El de fapt, purtătorul jocurilor și păcatelor neamului Său și ale întregii luni. Încă odată, într o dată, într-o lumină limpede, S-a arătat că mielului Dumnezeu, care poartă povara întregii lui păcătoase și în primul rând a evreilor, era El. Dar umilința Domnului Isus trebuia să se desfășoare și drumul ei trebuia parcurs fără murmuri până la capăt. Fiecare lovitură, fiecare cuvânt jocoritor, întreaga cruce a Mântuitorului pe care o purta pentru mine și pentru tine, era ca să fim mântuiți din groapa pierzării. Mâinile grosolane ale soldaților și cuvintele lor scârboase au contribuit la jertfa cea mare a Domnului Isus, pe care a dus-o pentru păcatul nostru, cel nespus de mare și scârbos. Acești soldați au făcut să fie arătat în chip desăvârșit răbdarea și dragostea Mântuitorului față de păcătoși, au arătat într-o lumină nouă hotărârea Lui de a ne mântui. O, oh, ce preț mare a plătit El, mântuitorul nostru, pentru noi! Cât de mult a suferit pentru păcatele noastre! Binecuvântat să fie numele Lui, acum și în vecii vecilor! Amin! Evanghelistul Matei ne descrie în continuare cele ce a urmat șirul de suferințe ale Domnului Isus. Și în versetul 28 ne spune, L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Iată, iubiților, ce au făcut soldații cu mâinile lor grosolane. L-au dezbrăcat pe Domnul Isus de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Într-o altă traducere se spune, i-au pus haină roșie purpurie de general. Cea mai groaznică bagiocură a fost îmbrăcarea Domnului Păcii cu o haină de general roman, războinic și mândru. Bagiocură asta eu fac și astăzi cei care se consideră prietenii lui când îl îmbracă în uniforma diferitelor armate ori în diferitelor religii care în realitate se războiesc între ele. În înțeles duhovnicesc, lucrurile sunt și mai limpezi. Anume, când cauți să dai lui Isus o haină națională sau confesională, înseamnă că l-ai dezbrăcat de haina lui de Mântuitor al tuturor oamenilor din toate neamurile și religiile. Când cauți să-ți acoperi o anumită stare de păcat și de purtare firească în numele lui Isus și a lucrării sale, înseamnă că l-ai dezbrăcat pe el de haina Sfințeniei și ai dat haină mânjită. Când propovăduiești pe Iisus din duch de ceartă sau din interes de partidă, înseamnă că l-ai dezbrăcat de Duhul păcii, al dragostei și al cerului. Frații mei, trăim o ispită permanentă, ispita de a dezbrăca neîncetat pe Domnul Iisus de hainele lui, de felul lui de a fi și să-i dăm noi un fel de a fi nou, să-i dăm hainele noastre. Iar aceasta se întâmplă fie că este vorba de viața individuală, fie că este vorba de viața colectivă. De aici vin toate dezbinările și neînțelegerile. Haideți să lăsăm pe Domnul cu hainele Lui, să-L lăsăm cu felul Lui de a fi și să ne dezbrăcăm pe noi de hainele noastre, primind hainele Lui, chipul și asemănarea Lui. El ne dă și voința și înfăptuirea cu condiția însă ca noi să avem pe inimă dorința aceasta. De fapt, aici e toată taina vieții de credință: să te dezbraci de tine, de tot ce este al tău și să primești ceea ce este al lui Hristos. Cine dezbracă pe Hristos de hainele lui, dovedește că el nici gând n-are să se dezbrace pe sine de hainele sale murdare. Să ne lăsăm clipă de clipă îmbrăcați în hainele Sfințeniei, ale dragostei și ale adevărului, să ne lăsăm îmbrăcați în felul lui Hristos de-a-fi. Dacă nu facem așa, ne asemănăm cu ostașii care au dezbrăcat pe Domnul. Da, din nefericire mai sunt și astăzi oameni care îmbracă pe scumpul nostru mântuitor în haine de ocară. Ei îl fac mântuitor numai al sectei lor. Ei se cheamă urmașii și supușii lui, îi făgăduiesc că îl vor sluji și îl vor urma, dar totul nu-i decât fățărnicie. Fii atent, dragul meu! Nu dezbrăca pe Domnul Iisus de hainele lui și nu-i dau o altă înfățișare. Te faci vinovat de un păcat de moarte și ești o pricină de moarte și pentru alții. Fecioara Maria a îmbrăcat Prucul Sfânt cu ce avea mai scump. Iosif din Arimatea și Nicodim i-au dat hainele de mormânt cele mai scumpe. Să facem și noi la fel dând tot ce avem mai bun pentru Domnul Isus. Altminte, suntem tot ca soldații cei de sus. Și iată cum s-au petrecut lucrurile în continuare. Versetul 29 Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap și au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi Îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El și ziceau, Precăciune împăratul iudeilor! Știți? Atunci când nu-L lași pe Iisus așa cum este El, căutând să mai adaugi ceva, fie ceva tradiție care nu se potrivește cu Scriptura, fie alte apucături de bătrânilor, înseamnă că îi pui cu cunună de spin pe cap și trestie în mâna dreaptă. Îți bani joc de El! Cunună în grecește se spune Stefanus. Primul care a purtat cununa de martire a creștinismului, a purtat numele predestinat de Stefan, cunună. Domnului Isus, i s-a împletit o cunună de spini pe care soldații i-au pus-o pe cap și odată cu ea i-au pus o trestie în mână. Toate acestea au făcut ca să-l jocorească mai tăios și mai profund cu privire la titlul de împărat pe care îl avea. Este o regulă aproape generală în lume. Oamenii cei mai buni și adevărurile cele mai nobile au fost bagiocorite la început. Și acest lucru se petrece așa din pricina întunericului care domnește pe pământ. Tot ce e bun e bagiocorit la început. Primul vapor, prima mașină de cusut, prima locomotivă, primul gramofon și așa mai departe. Același lucru putem spune despre savanții și mare descoperitori care la început au fost bagiocoriți. Dar e mai bine să fii bagiocorit decât tu, bagiocoritorul. Poți să disprețuiești o ghindă, dar ea este un stejar. Poți râde de sămânță, dar în ea este o floare frumoasă. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 247 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, cu dorința aceasta de a învăța să apreciem tot ceea ce este demn de apreciat, tot ceea ce arată spre Domnul Iisus Hristos. El să ne ajute să nu-i mai împletim cu unul de spini, să nu-i mai mărim suferințele, ci pe ne lui, cu ajutorul și puterea Duhului Său Cel Sfânt, să-i aducem bucurie și această bucurie ne va aduce și nouă bucurie și fericire veșnică. Amin. Salmiistul Ispita lumii, i-a zis frumos, mai când de ai vrea. Alumi Al mi toți aștept, doar mie dacă mi-ai doar mie dacă mi-ai el nici nu s-a uitat spre ea mi lumii aori Doar mie dacă mi-ai cântat El nici nu s-a uitat spre ea. Nu s-a uitat spre